wala taqrabuz zina wala kana wala tazunu la pas muhtasar hukano lekin de pri khudo nasat isharat te pa hai ikram subida akhirah hidaya ki vididi cha la taqrabuz zina ki de isharat te lakasangi che zina narawadanu dawaituz zina narawadi fa ye dawaituz zina narawadi no ka wala tazunu wai no dawaituz أغير اللعنس ورقول دي أغير باندل أبقي آغا وغيره ناقشي بي أغمنا روادي كلي نظر دي ومسر دا مسر دا هذا أخير حدا يكدار آغل في كتاب الكراحيات كي مرغد نو اللعنس فقوية ولا تقرب تاثمينز دي كي يه فإن يتأكل داستكي بغي وصفوه ويوش أغا فقط ترجمة برو باسم مونی د کېګې پنیته عقل حاذه شجره د کېولیدا دا کومه ون دا کم په پیږي څه کومه ون دا رحله تای نن زده کړی خدای تای نن زده کړینو حافظ کثیر ویه ابهمو ما ابهمه الله مسره ابهمو ما ابهمه الله پټ پرې دا هغه شی چې خدای پټ پرې خوده دینو سړی ایمان دلته څومه ضروری دي بدن ایمان ضروری دي دا دا چا دمل سلام د عقل د یو شجری نه من شوی دی په دی مانو سات اوس تا نه پتا څه دی اگر څو علماء علی دی قرآن زیم تېی نه دی نو ابهیمو ما ابحه هو لا خدای پیجری چا څونه دا باباوی خدای پیجری چا څورا دا, با دا. دا ولی ولی دی ولی بریدم د دقتتی وجه اگر چي دا ویلی دی څه قال ابن عباس هي عبد الله ابن عباس سوي چ دا غنم جنت زهد توالو تناسل نو د غنم دانه بانه شو له بابا تا خلاص دې څه او عبد الله ابن مسعود وای چ دا انګور دې او ابن جریجو چ عبدالملک ابن جریج دې چ راوی د بخاری مبارک ته ټول ټول کتابونو کې دا درې در وټره غل دې عبدالملک ابن جریج وای چدا انزر دی دا درې مرته یو لامر په کې دی قبل او دا درې قول ده لو یو خلک دي کنه ما دا ترانه کول کړی عبد الله بن عباس ابو یسر غنم دی او هغه سویا عبد الله ابن مسعود انګور دی او ابن جریجه دته نه ابن جریج دی کنیت سرتابیر کې اگر چې مانند ته خو د عبدالملک ابن جریج عبدالملک ابن جریج وای دا سده دا انزر ون دې تمانیځ دې کېږي راځه منځ دې کېږي دې ونيتاه اځه دې خبراو کوم د دې دا معلومې نه مخکنی الفاز چې دي دا جنت کې بتا آدم حوا چې دا چې ستاده دېږي سپوختنه پخت به درشفه هر حری که قلب حشبه اندی کلی دی چدم علیہ السلام په جنت کې وو دا په جنت کې پیدا دا کو ویږي کنه دا قبل د دخول جنت نه دوه پس د دخول جنت ته نو پدې کې بوکا د ما برضی سورۃ النساء تلګین ان شاء الله انتظار کوو خو فز سورۃ النساء کې برډه خیر خبره کو خو خو اداره دا په جنت کې پیدا دا اگر آدم علیہ السلام باندې لګه غنو دګی کو نديراله لګه غنو دګی رااله که شرابې مثلا چرا لته ناګنه چرې او شکونه وی کتل چې ترګیو وړونی جنای نه است خپې غل جنای نه استه مکمله حسین او جمیله ان آدم نو اسلام ته داسې لاف څور ورکه فورن کیږي ريجن په جنتو ته یې ماخد ماخد دې چې مې په دې ومه کولای زده ولې ودا خو تا په جایز ده هیڅ یی کې لري دی وری به شرح وی او د وی چولې وی دی لمحه هر ورکویما هر څه دی دا په نبی اخر الزمان څخه په وروست کې په پیدا کیږي درود وایا دا په کلی کې دي شرح وکایه چې څه کوړي په دې فیا په مخ لاس انسان په تجربت کې دې تاسو پر ورغل طراته دیجی لیکن په اوک نو زه ما چې د دقته نه دا معلومه شکه چ اسکو ان انت وزوج کل جننه کن ایمان خو پیش وکنا چ اسکو اوسیګه کدا اس جنستہ ملک دی دا اوسې دو د فردی روړې صورت پکې اوسېګه بیا ریته و با تا ما کن دی یقین په خدایو کدا د قله پر ضمانه تدا خبر معلوم وشو دا چ اسکو ته اوسېګه دا خصوصونت ته داسې نه چا ملکیت ته ملک نه دی وړې د قله پر نه تامبلی ايمانه ازادي او چې د دا خپل د فخ او دې توورنځ دی شي زکه چې وی وته ولا تقرب انسان کې انسان حریص په مامنه ا انسان تعالی شي کې حریص دی چې کوم نه دې منی هغه د تعلیم دا کنه مشمانه ته چې خپل بچو ته تعلیم ورکې نه ستنګ تعلیم ورکې دا سپور ته چرګ کارم کوا د دا تطبیق کده پرڅه دې چې وته مکو په دې کې سنچل دی دی به کوي اوس په پیښته جو تمو نه په خیر کړه هم دې یاد کو نوګړې بدلواله اوګړې بدلواله ماباس کله خو مې دی پیاوېات ماتې د تیر کونو ګد داسو وتروایا داسو تموې چې دا کم کوتا کم کوتا کم کودا دا که شی وي پدې نه برابرۍ پدې کې شي او یدم علي السلام تک خدای دا نبی ویلي چې ولا تقوا با خدای دې آرام کې دې او ترې دې شي پدې لا تقربا کدا پرته دې دې او تو شي پدې کدا ټکي پروت شي کدا خیر الله فقوچه مل ده کې کا فتکونا دا جواب ده سدي دا جواب ده نه کې دي دی مجزوم دي کنه دي دی. فتکونا ني دي کنه دي دی. فتکونا ني نون اور دې دي کنه جواب ده نه کې د مجومات نه دي کنه دی. فتکونا تاسو دوار به شي من الظالمين من زمرته الظالمين تاسو به د تولي د ظلم كون کې شي ظلم متا ته ویلو په لغت کې ستو وي وځد په غیر محل کې ظلم په اصطلاح کې ستوي هدايت په حج شي لیکلي دي اخر تصرف په ملک د غیر کې بغیر د اې ژوند غیر نه ظلم په وله تاسو په وزه د شی په غیر محل کې وکي حکم نه وکي وله په ځان بځیاتي و نه کې ځاتیه وکي د دې نه بکشي او د لاندې په محنت کوی کدا سند اثر راغلي الله تو کوی ازل له شیطانان لغز دا ازل ذ ازلال لدی ازلال خو یول تو اے لغز شور کو فابعدهما لری کړه دې دوانو لره لغز او او خو یول دې دوانو لره شیطان انھا به سببها انکه عن ما اندیږي ان سببيه دې په مانده بعدي به سببها په سبب د دکې ونی سره دغه یونی په سبب بلک د شورګه لغز شوبله وجه دی کوم پدقه ده بسره سنگه لغز ورکوم دی باندې با بسوار شوی دی ځاله لغز شو ادم علی سلام په جنت کې دی او دی جنت تناقش وی راکښوي دی کنه نو سنگه لغز ورک نو متشهبي شه وې چې په دی کې خبره کول د ناپوه خلکو کار دی شيطان چې دی, دی په دې زمک دی او دی وسوسهاله په جنت کې موږ ورته نو نه طاقت خدای ورکړي په او دا غره يې جريمل الانسان مجرد دم په انسان که دا چې جاري دي لکه ترن کې چې په دم کې جاي په کده وي نه چې په دم کې جاري دي دغه دې اته کې وسوسه ور جوړ شي شي ولعل تک راغلي دی په وسوسه له شيطان په يې کله وسوسه ور جوړوي یو ول دا یو جواب دی ار دې کې دی وسوسه ور جوړول شي کله په مکه او کله په ار دې کې نو کار کولی شي دا دانورداریا دا ہے اتو له مو وش دا په سلوور مسوان کې دی ته وی دلته دی کړي دا صبر اثر دلته دی نو دا وو سوسيال ترسي یو وشو جواب درې چې قاضي بيزاوي رحمت الله دا جواب کړی دی چې شیطان چې کم دی کنه آدم عليه السلام دی د خود جنت نرا کو شو آدم عليه السلام په جنت کې دی د جنت دروازې ته رااله له هغه کې سیل صفه کوي او شیطان د دروازې نه بهر وته ودی او دې مپی جن د چدان زمنګ دښمن دی نه مپی جن او بس پنده قصورت کې وته بس ورو او بته کوي غي غل سنا الله سیب لیکري دي چې دې دغه د کودره دکنه در دروازه سره نو جړای کوه اول من ناح اول بیرو دکړې دي اول بیر په دا مکه دکړې دي جړای کو نه کوله او وي وته شو ولي جاري تاسکار ته چې تمو탄 تاسو بمړیو دا دا نعمت به تاسو نه زیل کیږي په یوه بیا دمل اسلام په داسې سره زوځيره يرح كل ذات قديرات العبستم ولو كان خلدن کچرت په دې کې همشوالي وي وې دا به دا تکي به ځان سره وي چې رح كل ذات خدای اوستم ولو كان خلدن کچرت په دې کې همشوالي وي وي دیرا دیو دا ویري وته جوړ کو او جل وته وي تاسو بمړې سهاب د دې اونې تاسو که څو کو نه نو تاسو بمبرې چې کلم د دینه خورا کو کو تاسو همیشه هل اذلکم علا شجره الخلد و ملک لا یبلا متوي چې نه شه تاسو خوې پاک د دینه منکړي ماده ملې سلام ورته وي عزت د دې خوې منکړي وي دا من چې ودا پېته دا که و صاحب استا مزاج کی قوت پیدا شو د دی اونې نخورات چې توکي موقع سم خوبا قسم یوت اے او د مله سلام دا اعتقادو چې خدای باند څوک په دروغ قسم نخوری یا دا د پروید کې ثابت ده حافظ ابن جریر دا پروید کې وروړي دجی نو ګره کلریو تفسیر نو ملما کله د بل کل د بل د ذکر دا دا ترجمه خو کار دا دی کنه ملې حاضر دې وژنه غچې دي و چې دوی نقل کړې دي چې يره په دروغ او شو شوق په خدای د حق وقاصه مهمه اني لكم علامه الناس حين سبب زما په کې پیدا نشته آتا تاسو به امشاشه په دې جنت کې اې ابتدا خدای مې کړې وي جواب آدم عليه السلام دې ده کډ دیونه تا د عصمت سره مونافيري نو خو دې زړه ته جواب وکړه چې تاسو به قدس الله سر ابراهيم عليه السلام پدې وخت کې نه دي پیغمبر خبر خلاص <laughs> ادم عليه السلام په دې ټیم کې پیغمبر نه دي چزمو کې ترا کوزيږي به پیغمبر کېږي دې لانه د پیغمبر راغده جواب کړی زماي یو دیم جواب دادي چې دا غلطي ده په اجتهاد کې پیغمبر په اجتهاد کې دوکا کېديش کنه دوکا کېديش پیغمبر عليه السلام په اجتهاد کې نه دي دوکا شي عادي بل السلام پرکې انتظار ورته کاوه حضرت دوکشه ویل خدونه ده چې متحد یصیبو او ویخ کنه بو یختی خدونه ده چې بل متحد سه وا ده نه په خطا پات کی دی شي او مسلمه ثبوت کی لري دی چې پیغمبر په خطا نشی پات کی دی هغه د الله خبر ورکې کنه ندا څنګه ده دا کلی اتحادیدہ دا څنګه ده چې هاغه شجرتا دیو نته منځ دې کېږي خدای دران کې کدي د اقیمون ته نږدې شي وي د دین نوع ته نږدې شي وي نه د وی چې ګور نه دا کس دا نه دی د شخص نه دا او هغه نه دی جنس نه وا د خدای مراد څه د جنس نه نه وي داونه او کدي داونه داو کدي بل نوع د اندي اقمن هي چکه مشار له هذه حشتمت التق مشامله تدينه دنس دي شوي دي داغي بل نوعه تدينه دي شوي بس او بیا وې چا س ادم عليه السلام مبارک ندينه دي شوي الاول هوا باندې کوي او قاضي شنا عبد الصيفي کې چې پتا ختم کې ده شراب سکلی ادم عليه السلام ده جناز شراب سکلی دي یو پټي غندې غنودگی فراغله ده دی وته ساب وقادت هو د راغ کې دی اونې تا بس دین ته خوراکو کو په انفي وناسيه دغ ته جي لمته خوراکو کو دد باندې نشان دی بس نشان په فتقه د دې شراب په وجه په دبان یو قسم لنیشان داري قاضي ثنا الله سره تفسير مدارک دا لیکلي پښی چی یو قسم لنیشان په راغې راغې په وجه ولم نجد له عزبا بس دد نه نشان شوی دنه په نشان باندې خیر دا ټولې خبرې چتا د جوابونو کړو نبی اخو بدی نه ول نشته نو خدای پاک ولی پدې پا باندې مرتب کړی چې اکی او اکی به تورغلی دا غنې جواب دادی حسناتو لبراری سیئات المقربین بچون کې مقام دته پورتدی نداء ایتاب چې پدې باندې راغلی د ندام سری په باقی تباله د دې څمکې تار اكو شوی دی وی چې سل کا لدې دا حوا به سلام له شوې دی سل کا لې ملک شوینه دی او بل دو دی پورتا دا د چې 200 بيګي دی سل کاله کې د خپلې نگاه آسمان ترته پورته کړي دا سبب د لیرب حجو کله چې شوړي یي خدای تجلی دی د ښه شی نو ط اخرجههما د انشپت ما جازي دی دو وستل کدي عمل پواس وسی وستل شیطانو وستل لشیطان دی وصف حسین به د نسبت شیطان ته چاله استله خدای دی خو شیطان ته نسبت مجازي ديږي مجازي دي کنه فخرجههما د نسبت مجازي دي مما د اګ نیامه توننا کانا چودا د وړه طغی کی چارا حتیو نین دی, و نعیم دی, و عزت دی دا او عزت ته دالچ او الله پا کوئی چر د نه رسټو و قلنا بیتو دا یو قسم لپاره قدا سزا دي دا احباط په ترقه د سزا دی چې تا سونه پرماني وکړه نو دا ده دا دار نه دا ایشيان ندی او دار د دا عداوت ندی د د مارمر مناسبه زمکدا زمکدا بو دا دی دا د ایشيان دا, دا, دا دار, دا دا دار چې کم دی د معصیت ندی تنا پرمانه د عداوت ندی د د پتا زمکته کوشه اس موږ کده دې لپاره مناسبه ده چې عداوت کوي او کومه چیت کوي دا دا ایشان دی نشي رحمت صاحب مبارک لیکلي چې دا دا ایشان ندي دا عداوت ندي دې دې لپاره مناسبه زموږ کده زموږ کده بو کوشش خدای پاک وای چې هیڅ بیت تاسو کوښه نه کړی آدم السلام ودی آدم علی السلام مبارک دې دکره شیطان دی او دا قران حوا به ده او یاسو ای بیتو انتما بمشتملتما علیکما من ذریتکما تاسو مکو شرچکم ولی او دا غدوی کنه اج الناس من جهدی تم سالیا پا او ابو ذو ابوهم ادم والأم تمام جرس نه دي نه دې پدېشا کې او پدې رحم کې تمام الوا پروت کې نه دي پروت بل پیر دغه کوه پکې پروته ک مثلا تاسو کوشه دا بنده کوم لبازنه عدو دا جمله په ترکیب کې سواګه شوې د باقاعده امر شرط فرض د امتحان کوم حالون حالې اکتفاء په ضمیر شبی ده روان ولی اکتفاء په جمله اسميه کې اکتفاء تووی شر جامعه کې کناسر په ضمیر سره صحیح ده کله صحیح نه ده کافی ده خالقونکم باوکم لباول چبادي باز زریه لبازن د نورو بازل پربا ادوږي یزلی مبازو هم بازن بازه په بازو باندې ځنونکي یو دا شیطان مستاصو تر وځي د قیامت پره متقصیږي بې پېښې د ثراده اولاکم اوستان سره په ارضي پس مکه کې مستقر څه شغل دا. شغل اسمه ضرب تا قرارګا ده زاد قران دي زاد قران دي او ومتعون وتمت وننفون او نقد الى حي الى وقت الاجل ترى وقت دا اجل قربت ان نطفوا لي نغيكي بما كخير جلالين بحي شيء لكيدي بياضم السلام مبارك وكريجي يا دي ونني کدی تین یو کسروه وتې د ب کسانت نه روغتیا ډیر شکر دی چې ته نه روغتل په زرګونو به ورشي کدی ته نه زیروت نه دا په زرګونو به څنګه ورتل دی سپېښی ادم په حاشیه د جلالین کې لیکلي دي موسله د کتنې خدای وګور ابو مدین صاحب ریويته پېښکړی دی وی کرسل الله مبارک پدی پیوی چې دما په امت کې با مثل محمد دما په عالمات کې با مثل محمدن پیدا کیږي نوید دا دیونی دا میوپری دا دی دا پانی بیم خوالی وید بی دا دی دا لرگی بیم خوالی بیم د دا نور محمدی زر زہور در آئیشن جن لکلید جلالیم تحویشکی اگر تیزا سر خوالی نور روار کردی لبا او دا غیلی کنیدی خیر ومتاون وتمتون دا صریف متاون فمانا تر تمتیری نفضا الاحین تر وقت لجل پوری بس ادم علیہ السلام زمکی دراکو شو بیاد ددا جڑا وکل لڈیرم دے جڑا فدیتا وکل لا وکل فتلقا آدمو فتلقا سمانا فاخذا و تعلما از دکر ادم علیہ السلام من ربیه کلماتن دخپل پر وردگار نیوسو کلمی کلمی از دکر دا کلمی دی کمنا کلمو نیدی نا ناغ کلمک بری نحوی نا دا کلام دی احنا نخ خپل پروردګار نږدې کليماتن بأن أن ألقاها في نفسه بطريق الإلهام بأن ألقاها في نفسه چې الله ورغه رضول ادا کريمي دته پدې لرونکی پدراکدې الهام سره بددا چې تقریبا مسجد کې پدې اجو فتاباله فرج عليه بالرحمتی وقبول التوبه توبه ستوی تابې یتوبو پس تا ته تاوب یتوب و توبتن پمانه او دا تایبم دی د معصیت نه توا اترپ ته رجو کوي کني تایبتم تایبم او تا تواب وای توابته ولې تواب وای په دې اعتبار باندې و وای چې خدای پاک او رجو کی د عقوبات نه مغفرت ده دا عذاب نه رجو رحمت او کړ کوینه از دې ما فرزر توبه ستویې لوغت په معنا درو جوړ او په شریعت کې سو توبه ستویې ويږي کوي کنه اظهار د ندامت عل الزنب دوي اظهار د ندامت پر زنب په ګنا باندې اظهار د ندامت او کې په ګنا باندې او شرایط په کې دریږي او درې وړاند پر ځین ای سيادت سدي الکذا توبي په سيادت کسا هي سيادت ها یو څن ناګټو ګناو شوړو وړو ګناو شو د باندې توبه دا دا توبه په کوم حیثیت کې فرج عین نه پی داګټي ګونانه اوم د وړي ګونانه اوم فرج عین دا او توبه محلقاتون دا کده منجياتون دا منجياتون توبه کمه معنا لوگو می موکړه اصطلاحي موکړه اا رکنه په تدریج درې پرکانې کپدې کې یوم نیو نو بیا وټومبانې سو فورا ندامت ښکار وکول په ګناه فورا داغه ناقل امن کېدل ټکټ او په اند کې نکول سر د تدارو تخ مافاده نه درې درې رې روک نه دی پکی وایږي سو ندامت ښکار اته را په کول چې دا ما ګنا وکړه او ندامت یې څرګار وکړه فورا تنداغه نقل او کړم منشو ناس نه چې پغه گی کی وړاندې شهید کې 바라جی انت 바라جی چې دا غره یا او یاتہ مثله یاخذو کنه نو دوام په ماسیهت کوي موږ به خدای ندا شکی دی شرک اچھا سړی دائم پماشیتم دی او بکی یو سړی او دسم ماته یو دسم کې مدد وره کړی نو د 10 خوبه بن کې کنه به ډرسته نه قلعه بنای شداګه نه بد به مقلعه شي او دریم چې دی نو ست دی بیا د پار به نک او حظ او سبو کی اعظم مو کی چې به نکوما او تدارک تما پاتبکی کم واجبات چې ددن ترشید نه دغه تدارک پکې کنه پته چڑا منجنے یوم میں استقضا کردے توبہ توvista آما ان هو التواب الرحیم خدای پاک تواب الرحیم دی, دی توب قبل اون که دی او محروبان دی پوی که نحایط محروبان مکی نو تواب سر بسی شی پا دے سر با دپ دا مذریو شی او فرحیم سر به جلب من پاعتو شی تواب اسی او خبر اکو باسی او خبر آخر کې پا دے توبا کے پاک شو بیا ونو گئے مخا خدای خدا پاکم تواب دی بندم تواب دی دا تواب اطلاق ان پا لاسی دی ان په بند دی اِنَّهُ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمَتَطْوَحِنِينَ ببانی اضم اطلاق راقل دے کنزل راقل نو خدایم طواب دے بندام طواب دے باقی دا تائب اطلاق بخدایم دے د نو تائب اطایب من الزم بی کمال اطایب صرفی سپت دا بندہ دی دا, دا خدایم دے او طواب د دوار سپت دے او دا خدایم پا جراب کی او مانا دا دا بندب تو وختمانه دی روجو کوونکو د معصیت نه توا اتا چې بندشي پچو او چې د هدی شي پچو نو څو ډیر چې کوم دی روجو کوونکو د عقوبت نه مخفریت وتا او رحمت وتا جرمانه راک ان هو التواب الرحیم نذ کفتا علیهم دبلټ کې چې دی قل محبیذ دا یو واره مکه مراج اوس بیا راځه دېکه مختلف جوابونه اولمه بعد راځي کړی چې دا مخکي مخکي کې دل کوزي مخکي کوزي دل دل د جنت نه دی اسمان ته دا د اسمان نه دي زمکه دا پرښې بس تکرار راغی تکرار راغل اغه کوزي دل د جنت نه دی اسمان ته او دا د اسمان نه زمکه ته یو وې مې ویلې چې دا اول کوزي دل د عقوبتی او هغه سره د هغه کې چې باو ځو کوم لپاره ځن عدووه دا وسره دی کړی او دا د ویم چې کوم دی کوزی دل د سدي د تکلیف تی چې تاسو به مکلف کوم په حکم نو دیو جنا وسره نه غلی دښت په ایم ما یات انکم مني هدان دا زماره وخت وي خو شي اول کوزی دل د عقوبت کوزی دل دی دا ځین د عقوبت تی ک د تکلیف تی چې تاسو به په حکم مکلف کوند یو کال حضرت یو درین جواب کوم چې هغه ډیر مزیدار دی هغه په دې باندې امپورټه ای اول خوشې د تکراغه چپتاه باندې انه الرحیم نو توبه دې قبول نه او حکم د حبوت باقی دې منسوخ نه دی دا تکه بکراغه کرنه کې چې پکر کوا چل تکراغه چپتاه باندې الله قبول د توبې وکړه په د باندې روزي په قبول د توبې سره وکړه حکم د حبوط هم منسوخ شو نو الله پاک دوبارو بیا وروځو کل نحبتو حکم د حبوط اقص الباقي ده اگر باقي اگر نموتکی څه اگر چې سر جماع سيته عامه منسوخ کا ختم وکاو نه په پوښیږي ا درن جواب دی کل نحبتو منغو وی چې تاسو یعنی تو وده قبول شوا لیکن حکم ده حبوث الا الارد اقصر باقی دی اغنه دی منسوخه ایوی تو منحا کشید دی اسمان نایادا خو وغیرہ جمیعا طول حالا کونه کم مجتمیین تو کشید فا ام ما یعطینکم تالبا فا ام ما فا ام ما لیسل ما زائد دی ازد دی پن آسو او اتران د نوو د انیشیاتیو په ما یزایده کې شو دی په ان ما اصل کسی نه دی په ان ما نو په ان یاتینکم ما پکې زاید راځه فاما یاتینکم په دې شرط ما د کچ ترانه تاسو ته منی منځانه بی سما د جالب نحدن په دې هدایت هادیان حاضراګی یاتینکم حادید ترانگی چه کتاب و رسول دی سوکتی کتاب دی کتاب هم حادی دی رسول هم حادی دے. دے. دی خمیس دارتی سوچ ہے لی وشیان دی کتاب و رسول نپمن تبیع اللہ پا کوئی چاہ چتابی دا داری اکلا راضی جی لا دا صدی دادویم شرطیان داول شرطی جدادا وای امر گریہ دادویم شرطیان داول شرطی جدادا اَذِ دِ بِم شَرطِي جَذَا صَلَخُ فَن عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَهْدُونَ پندیو ککوبې نک اځي پَمَن تَبِعَا سُوق چې چا چې لَبې کوخ سُوق چې تابي شو خدای اعظم د خدای چې کتاب دی او رسول دی هغه تابي شو ایمان پیروړو اداغه په مختزایي عملو کو د تبيعمانه د کبل له ایمان پیروړو اې تکا دیو شاتو د هغه په مختزایي عملو کو ندا ضدبیم شرطی جزاد پلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون خوف و خضن کے سب بس طالبان تو معلوم دی پوئی گے خوف چی دیکن غم دی چی انسان تا عارضی من توقع پی عمر پی المستقبل کہی گے خوف صدی خوف و دائیو حالت خوف دا یو غم دی چې ملحقيګي انسان تا خ... انسان ته من خوف ما یک او په مستقبل مطلب چه چه دی دا متو... دی چې خوف جدي ندامت متوقع په استقبال نه دا جننه د خوف تمو توقعا چې توقعي په استقبال کې کې دي شي د تخوف وي حزن ستوي حزن ستو په کې حسنا حزن اره غم توي چې انسان ته حريزيږي د وجوده پواته محبوب نا پمازي کې واه تم نه فشو ابي بوي شي سدي يرق غمون يل حقل من پواته ما مزا او خوژنځي آغه غمدي چې هغه اړيجي انسان تا د وجد پورت کې دوه د هغه شې نه چې په زمانه ماځي کې تیر شي به د بضوارې تنه نپیکلو ما سلام دي از ته خبر وکوم خه بددا پټو قرشی په دایو زموږ یو بیا نه وای په یاده را فلا خوف علیہم نہ به یره دی باندې د ایندن د ایندن به سیرنه وای اند کې بصیر نهي نړیټو کې زمانه کې بصیر نهي او ولهم یحزنون عما فات عنهم فی الدنیا انا به دی غم جن شي دا هغه شی چې کوم د دنیا کې فوچ چو ویني هغه به غم جن شي خو خوشاله وي خوشاله ته بطات تدا یو خبره کوم چې کله قیامت نو دا دنیا به خره ختمه نو دې به جواب کې جدا بولې ختمه وي بس بدل ته جواب بیا از یو باندې زه کولی زه سولم ته اوسنو کوم د زم کوماجی چې دا دنیا په خداه وله ختمي دا دنیا دیم دن بیا په آخرت قایم کیږي دنیا خو له ختمي ځکه ختمي چې کافر وو پس خفشي د دغه مقصود دنیا و. او مسلمان خوشاله شي چې دنیا ته مخه ضرورتې کوي خو دیو ککبه نه کوي دنیا ته مخه ختمشه ودستې کوي ارګه په تطبزه کومه خداه خپل پنکريږي بکچی او کافر مو په څه خاغه په شي او ختم چوي دي بکا شې دي بس راځه او دې دې کې دا یو خبر کوم چې پلاهو نو مطابق تمام قبل سرسو پلاهو خوفنا علیہم ولا حزن علیہم په ایمان یې ادا سده کړو پلاهو wala huzn alayh fa la wala khof kun kidak kam de ke sat isharati che wala hum nabawi da ویګین نو دا حزن د تابیدارو د هدایت نه پی دی دا ارچانه نه پی نه دی وره مله دا هم دی او په چنده دا هم چاته زمير راځي دی ته دې عطا راځي من تعبياته نو دا حزن نو د نیکانو نا غولیو نا تابید هدایت چوکته نا غنه کوي حزن نه پی دی مالم شې چا تابې نه نو په هغه حزن کې نه بی چا تابې د هدایت نه او پاتکت او پاجر آګه باندې بوي کنه پي ولي پني رب بلدي دا ته که څو غوړ پي ان وان کې फरक دي کنه دي ورنګه ني قبل رسول چپ لا خوفن عليهم ولا حزن عليهم لیکن دا ته کې خدای پري خوفو چې خاص کر په تابیدار ګره حزن نشتا چې د هدايت مکمل تابیدار نه دینو په دبحزن وي ماشاء الله او الله پاپي او د دې والذين ولم يتبع الهدى دا ته و سره وای هغه کسان چې کافر شوی دي په هدایت او لم يتبع او ته د هدایت په اعتقاد او عمل نه دکړي ولم يتبع الهدى یتقادن ولا عملا کنه کفرو چې کافر شوی دي و تکذیب او د آیات نه اعظم دایته نه د دا قران یا و غیره آیات په دره مانورا هغه لته تمې ویل وای آیات دې آیات څه معنی په دریو مانو سره مې ویلو کنه چې پاول رض وکذبو دی آیاتنا دی تخزیف زمنګ د آیاتونو کړې نو لا یک اصحاب النار تفسیر مدارک کې لیکلې دي چې اولایک اهل النار ومستحقون النار باندې دوی په دا باندې وایي اهل النار څه معنی هه اصحاب النار اهل النار ومستحقون النار دې مستحق د او په جهنم دي او هم فيها خالدون لا يقنون ولا يخرجون نبا پناكيجي ونبا بدين وزيب وما عنها بغائبين وما بدقشه لا مشهد شباد دعو خلال خلال خلال خلال خلال آغا نغشو بسرشو دار فإما من حدن لا بشارت شو ودارستو تخفيف شو لا يغرقو بسك خير رواي مخاب لا يغبالا يا بني اسرائيل اسكرو ربط ما قبل سرداد اله سانا بخير ربت یتما قبل سرد علی چې په ما قبل کی بیان پټو نن نو د انسانانو او د امامت په ولما د بنیسایي ذکر د خاصه بدل باندې خو نه وکړ کې بس راځه ولی ځکه د دې صورت ما تا کلا موضوع نه د ویلې نو سیم عمر لپاره دی راکړل د دې صورت موضوع سلا اسلام علماء یه للكتاب لأنه إصلاح العالم إصلاح العالم إصلاح علماء ده کتابو ځکه چې إصلاح دا عالم دا إصلاح دا عالم دغه یو کې پوکه خبر په شي ماشالله تعالی یو خبر مې تا ته وکړ چې دا مناسبت شوه ما قبل سره تخلیک ادم, و خلافت آدم علیہ او خلافت ادم علی السلام په ټول بنی نوعي انساني باندې نيمتو او د نيمت په خاص کر علماء د بنی اسرائیل ته دګ یا خبر نوکر چې دا تا نه به ما خبر کوم چې نه رنشي په دې رکو کې او آیاتونه دي دا اجمال دي د بهم چې راځي یا بنی اسرائیل تر آخر د پاره پوري چې صدا پاسه اتیا آیاتونه دي صدا پاسه اتیا آیاتونه دي چې اخر راغلي یا بنی اسرائیل اسکنونی آمتی اللیتی عنامتو آلیکم و انی فدولتکم آلالعالمین و تقویو من لا تجزی نفسن عن نفسن شرع ام لا یقبل منها عبلم و لاتن پا شفا تم لاهم ینصرون و یزیبت لا ابراہیم قورب الاشر دا غقود دکی صدفا صدع اتیو بنی اسرائیل چلی یا بنی اسرائیل دے تفصیل دے دویم خبرہ دا دې میاده شو چې ډیره ځات یې موږ خبره او ډیر پسورو ضرورت یې کولی لایقه خبره دي کې وایاتو ندی ماته فکر کاوه بدریو نو اولنو کې امر ایمان دی امر د وصول باندي امر د پیتکا دی یا تو او پسولورو رستنو ایتونو کې تلقین د اعمال صالحه دی تلقین د اعمال صالحه دی دا دې موږ خبره ورده کړو پدې روکو کې ما چلا کې شوور نه دا کړی نو د دې مقصد ما ته دریو خبرو کې بیان کړي اور دریو یاسنو کې سړي امر به ایمان دی پر استنو سلوو آیتونو کې تلقین د اعمال صالحه وي بس لې چې کمان ترتی پدې دو خبرو یو به ته کان بل به عمل برابر کې ما څه کاځه انور به سره لاندې ګوروي یا بنی اسرائیل اسکورم بس ځاپی کړو دا بنی چ overst له anna دا جما دا ابن دا ابن پر ابن simple لی انا نهو بنا او ابی ہے دا ابن مبنا دا اب بنا او ابی حوی نی دا بلت کے وی او اسرائیل چ دن دا س لپس دے عبرانی لپس دے عبداللہ تو وی اسرائیل سے تو وی ابت وی او عبرانے کی تا اللہ نم نے دا ایבריانی لپس دی ک سوریانی لپس دی کا عربي لپس دی دا ایבריانی لپس دی جی ایבריانی دا او اسرائيل وریکی کا عبد الله تا د یاقوب علی السلام مبارک دنو یو نو میو یاقوب او بل اسرائيل عبد الله او پدیټ کیږي د تی اشارت دی ای بني اسرائيل او تاسو هغه مشر چی اولنی په بني اسرائيلو کې کم پیغمبر دي ناګه چې کم دې عبد الله دې د خدای تابعدار دي تاسو هم د تا تابعلارې اختیار کړئ دا معنا د کومې ده په کومه معنی ده یابن اسرائیل بس الله دا پینځه م خبره مې په دې رو کوکه درې مې مخ د باندې پکې دن نوکړې دا پینځه شوي هغه مخ پر دا کوم چې پیغمبر علی سلام چې عبد الله ابن عباس هوی دي چې د هر پیغمبر یو یو یو درس لانو مون دي چې 3520 دي او دې په دې مستقل کتابونه علماء وکړي په دې مستقل کتابونه او نسیم الرياح چې وتوي هغه په داد په د رسول الله عليه وسلم محرمه نو کې وکتل پیدا نه یو عالم تعربو کې نسیم الرياح پرې کړی نسیم الرياح پاسمو در رسول الله باندې نوم کړی دی په دې فنونو باندې دا یو شرح کړی دا او ډېر خبرې پکې کړې دي هغه ما پیدا نه کله دې نو وکتل په خانو پیدا نه پي یو دا هغه دا سموت د لایو خیرات کې ذکر کړي دي مخکالته یو دا پاس وسوونه مې در په الله ذکر شوي هغه ټول که څه خبرې اترې اندبه وي د دې مزار او الحسنات یو کتاب دی چې د خیرات شرح ودا هغه کې بیا د دې خبرې لیکلل خامو سمرو مو یې به هم پیو دا چې هغه په دې په پن کې ماحو ماغي کې بیا تاسو وګورئ خدای غ مزرغ مزرغ الحسنات یو کې دا غړي سمرو موري شپ کوم شرح حدا خدایا راک چری نسیم و ریاض وی په دې باندې ډیر زبردست کتاب لیکل شوی ده کتاب چې پیدا کو نه میزان سره یاد درای دا اګ موږ را یو د یعقوب علی السلام مبارک په ژوندونو کې یو سړی یو سړی یو اسرایل دی او بل یعقوب دی یعقوب په ماناده مغفور دی او اسرائیل په ماناده عبد الله دی چې د خپل تابعدار دی ماش پګمو ما خبر شوو مخبر دا کوم چې یاد لره د بنی اسرائیل او ولنۍ پیغمبر یوسف علی السلام دی خلنۍ پیغمبر عیسی علی السلام دی ما بین کې پسې روایت باندې سلور زر پیغمبران تیر شویل تا تاسو پاتې وو کی تاسو څنګه خلک ده دا وایي او بنی اسرائیل و یا مکہ اسرائیل وایي بنی اسرائیل او کې الوان د یاقوب علی السلام ته وایي په دې کې اولنۍ پیغمبر یوسف علی السلام دی او اخیره نه پیغمبر عیسی علیه السلام دی مابین کې پر صحیح روایت باندې سلوور درته شوې دي یو بل روایت چې بیا حضرت ورته شوې دي لکه نه غره بیت علما کمزور کړی چې کمزور دی چې دا څنګه برابر نه دي اصلور درته شوې دي د نړۍ بیت قوی دي بنی اسرائیلو کې سلوور درته پیغمبران دي اولانې او اخیره نه مسیح علیه السلام اول بنی اسماعیلو کې یو پیغمبر بنی اسرائیل کې سوری او سلور بنی بن اسرایلو کې سلور دره او په بنی اسماعیلو کې ورته یاکو پیدا کנה دا ابراهیم خلیل الله د زامن دی یعسحا ک علیہ السلام بل اسماعیل علیہ السلام نو یاکو علی السلام د چا ژی اسحاق علیہ السلام زی دی کای دا غ بنی اسماعیل دی پیغمبر علیہ السلام په بنی اسماعیلو کې دی او یوسف علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې په بنی اسرایلو کې ناشر دوه یا بنی اسرائیل اے د یاقوب علیہ السلام دار دا خاص نعمت اس بیان اوس ازکرو نعمتی اللتی یاد کہتا سو زمان نعمت اغا دا پلپت کے مپرد دی پمانا کی جمع دا نعمتی کی دا اضافت کم اضافت دی اضافت استغراکی دی جن سے نعمت زمان ار پر د نعمت زمان پلپت کے تدی مپرد دی پمانا کی سر جمع دا پلپت کے مپرد کی جمع دا نعمت بما اناعمت عليكم شما پیر زو کړو او ما کړو پتاشو قال الحسن البصري متا ته کې وایم ذکر نعمتي شکرها ذکر د شکر د نعمت ذکر د شکر د نعمت و اوفو بعهدي اوف بعهد قم بيا يفرحون دا بيان ذکر د قیامت د بیان د ذکر دی یالکدا سدی دا تفسیر د ذکر دی دا کم ا په تی دا صحیحه تفسیری دی اوس قرن یامتی الاتی انتم علیکم نو سمانا دا دتی شکر ادا که پتوا اثر کحد خالصانن صرف په جبه او مارای په جبه یعنی الله و زبانی جم جمع هر جمع په جناب کیسه دی کدا عملی تو راولے نو اوفو دامانا دا سدا بیان دا ذکر و نعمت ذکر نعمت اجمال دی نو دا بیان دی قبی پوشوی ایش آبا سنانا چرا نیر نشدوری دا بیان دی دا قد ات تفسیری دی و اوفو و فاوک او میساق وادا کمیتاس با بار بار فرخوکیان دلی تاس و فاوک بی اهدی ایاکم دا کمیزا پتی ازا پټه مصدر د پائل تا ذکر د مقبول متروک دی بیا علی ایاكم په واده تاسو سره چې ما تاسو سره یو وعده کړی لا فیت تورات پکم دیږي په جماد مفصلینو په تورات یو ورک از بیا رم باسمه کومه وعده باندې دا پروا باسو خان طالب او آیوتونه باندې اده او کنه ترجمه کوي ګور یا تونه یادولو وړ دي دا بحث کوي تر باندې فکر کوي ګوره حال ته بخاری مبارک وي کتاب التفسیر وي نو خیر دې قرآن شریف ته په یاد داسني کنه خو دومره پټزان ماهر کامه شی تلاوت کوو چې له تفسیر پیښه غوړې اته مفسر شته مفسر شته او مفسرب نيسته نو پتاکه پویږی ینه شته او مفسری نه دی ویلږي یمای مخارجمه فسرب نه دی راوړي نو کتابه تفسیر د مخاريب د ایجاد ګران دي اره پیښی هغه چې ته یاد یابې نو یو په تان باندې خبرت کې په بیعنی ایاکم منال ایمان بمحمد صلی اللہ علیه و سلما خیر بیمشی ایمان بکو محمد رسول اللہ راو ری نو اوفی نا والی مجزوم دے نا اوفی دے کن دے یتنا غرد دل دلی دلی دل دل دل دل دل دل ولی جواب امر دے کن جواب امر دا مجزوماتنان دے اوفی زبا و فوکمہ بیعنی ایمان بکو مجزوماتن بیعنی ایمان د تالو ساب درکمه او په شام کې بهم خیر ووسوم پهمک قد سمتې بتاسوو می د علی و شام ې شامه تع ب چې د نرد نهچی چې سوابې درکمه پ خرت کې او سکوونه شام او پهمک قد سې به مو ووسومه دا باید درېورې خدا به را ي دا بهپګمو پااره کې را ځي چې سکونتته شام به در کوم و طالله مساالله کوم یا کوکوون یا مت عل کو دله کوم مییا جک ملو مَا تَأْكُلُونَ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ أَوْ إِن فِيكَ كَن وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا خبركم مد د્વાلته دا د્વાل خبرې کاله دي سره کنه چې ما تاسو کوم وعده تاسو ناغشته ده په تورات کې او ما تاسو سره کوم وعده کړی دی د્વાل دی په دیات مبارک کی یاد ترا په دې پیښې و اذ اخذ الله میثاق بني اسرائيل وبع ما اذ اخذ الله میثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم ما منهم 12 نقيبه وقال الله اني معكم لين قمتم الصلاه وايتم الزكاه وامنتم برسلي وعذبتمهم واقرضتم الله قرضا حسنا دا کومش وا ها او په د قداکه دا شو کنه شو په کتاب تورات کې تاسو د پر راغه لَأُكْثِرَنَّ عَلَيْكُمْ سَيِّئَاتِي وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارَ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ دَقَّ قَبْيَمَدَا يَا وَيَاتِ كَذَارَ الذِّكْرِ الله تعالى مرجع دي بيو هاي آياتو شا خذ الله ولقد قد الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم من منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لانقمتم الصلاه واتيتم الزكاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي واقرضتموه واقرضتم لا قرضا حسنا دقا ولا لو عنكم سيئاتكم ولا انخرئن لكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد والله سوا السبيل دقا بعد شو كان افسد دقايات يعدو البكادي بقايات اس پگما پر کی دلت یاد کھا سورت المائده مبارک کی لے نہ بہ پینات خبر اب برابرش لا شپګه ما نن نن نن د صورت یا له د صورت دری مرکو ده کنه مرکو د صورت دری مرکو ده د صورت ما یی دی دری مرکو ده لغی پاول سرګه ورجه الله حرب الجلات فرمای نو او ای یا یا پرحبون د رکه نه قبیله پرحبون ای یا یا پرحبون د قبیله د ما اوس میرا عمل کوله پریګي څنګه د کې یعنی ارحبو اياه پرحبون ارحبو اياه پرحبون هغه اول پرحبون حذف شو ولي ځکه بیا د هغه په ډول ولر لیکنه بیا د ذکر د مفسر به اړق ویشي کنه بشي نو دا او اياه ولی منسوب دی ځکه چې پرحبون د فارمقو لساني دی او مقدم شوې دی و اياه څه ته زمانہ پرحبون او یریګي او د مناطیو دنیاوی وو د پوت کېدون ما کله منافی چې بني اسرائيل علما لږې د خوده مې توبې ارڅې کړې دي ارڅې کړې دي ارڅې کړې د مداپت د تاطل څو مده اے ارڅې کړې دي دا یو علما پدې نه پوي خلکو باندې چنده مخره کړې وي هیڅ موځ په پکی خودره چې تبدون راکې پسروز ورو کې بداره کې پسپین روزو کې بداره کې پدې غنمو کې بداره کې پورب شو کې بداره کې په خجلو کې بداره کې په میو کې بداره کې او هغه په تر دې پرې را لاله چې دا مې په یو ځای کې ویده لرو چې بني اسرائيل له تبسله راغې ول موتې بي بهورې ما خو ګناه کړې ده نا پیښې لږې ول د خدمات معاف کړي زموږ نه خلاص کړې ده کار او په فضل دې په طالې پښې او ورته کې چې په تابعه علي توبه ته چا پې ان هو التواب الرحیم او ومن یغفر الذنوب الله سیوا د خدای بل څوک کوم ګناه کوري شي دا خبره لیکل دا په تفسیر بحری معيد کې چرابل شي چرابل نو ما ته دا غناله غوښه ماف کړی بس ماف کړئ بس تا کې شي کې دا به ځل او موسم څنګه په ی خلک ته غريا که تم نه پويش تا پیران ته پی سیرویسه ما ته دا کړی ته بس پل کړو ندې کې کنه نه پیر نه ما کولی دا یاد بلل چ خدای یې نکنه پیر بابا دڅی کدا څه او کدا شي چې مانو ګناه شوی ته ما د تخفیف بیا آزاد د پاره ته مخته را تو غواړه د نیک انسانې نو که صحیح نه دا سید خو خدای رحم وکړي چې مات ګول وی ولي وای آیات وای کنه ومون یخ پر زونو وا الا الله بقا شری نو دا که شه په کتابه خو چې د د پوت کېدون ما د الله تعالی څرکما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 ایمان وروړای تا خیر یو خبره مې پر خود خابه ده چې ته کوم زړه دې الله ګوډه ده نو خبره میں پر خود خه اما بیا ان شاء الله چاته ځم نه پاره کې وکم واامنو ایمان وروړای بما کتاب باندې قران زیم باندې انزلتو انزلتوه چمانه ځل کړی دی حالكونه مصدق القلب امام علیکم دا مصدقن ولی منشوف دي دا هنده دا غا زمير نه چ کم کلمه د ما ترجه دي چداغه حذف فضلت نوراعد ایمان نوڑے په هغه کتاب باندې چې ما نازل کړی دي په خالق کون دغه منزل کې مصدقاً لما معكم چې هغه تصدیق کونکي دي لما معكم په جميع الاصول و بعض الفروع پټول اصول کې او په بعضي فروق کې نه په بعضي کې په جميع الاصول و بعضي الفروع دونت بعض پټول فروق کې واڅېره سمستېږي داغه مصدق دي دا نته فکر کاوی چی خبر بکو چې دې مصدق دي نو دا باعث عل الا ایمان دي کما عن ایمان دي ها چې دا کتاب قران عظیم ستا سو کتاب مصدق دي نو دې باعث دي کده معنی باعث دي ایمان پر اوره کړه ستا کتاب مصدق دي اول یو خبرته وکړه دا دې مخبرته انکار دا مصدق نه مستلزم انکار دا مصدق نه نه ان کان د مصدق نہ مستجب دي ان کان د مصدق نا داګه تندې کون کې دي چې دا کتابونه من جانب الله دي او قبل التحریب ما ده تحریب چتهونه وای او ولاتكم اي بني اسرائيل تو لو خلک وای نه په مودو بني اسرایماته ته شارک د دې صدا اصلاح علماء اهل کتاب ټول د دنیا دي تکتل کړه د بیمان دا ونیږي تمام ناول بیسرحتا په د اختباب بها ولا تکو ما تاسو وینئ چې حضرت مبارک مديني منورې ته راغې په مدینې منورې کې د وقسم خلکو کې چې پیربني کورې ده بنی زیرو یو شکم دینو کې یو څور اسو موسی عليه السلام باندې ایمان او په عيسو عليه السلام کافرو دي تاسو ویو دي ته يهود وي او د دې اکه څیو چې عيسو عليه السلام باندې ایمان او په موسی عليه کافرو نه کټه سوړه اته قدوړه بني اګه تنا سوار او یی را او ولاته كون تاسمتيږي اول کافرن کافر په دې قران یې زم باندي اول کافر مکیږي ها اول کافر بمکی ځمنه کدن کافر کیږي ہے غورا اول کافر په مکیږي ځکه چې اول تاسو په کافر شین او باقي چې څومره کافر کیږي نو دا ہوئی اگر کوفر بمстаўه تو باندې راځي دا معنا ده په پليک دغه دغه معنا ده چې نن چې کار یې ټکو پر وکا پر کی اجازه ده نن ساري نن ده اول کوفر چتا سو کینو هغه باقی خوش تاسو مقلدین دی او وی به کوفر تاسو په اتباع کوي نو انو غوناه له پتا سو دا وی د کوفر غناب هم پتا شوې کنه به یبه او بیا په دې ده باندې سوال دی ورکړه مونږ دي چا اول کوفر خو مشرکانو کړی دا لسکاله مقام عظمه کې تیر شوه دي اول کوفر په مشرکانو کړی دین مونږ سره وته دی كيذو <تصفيق> تتوى ولا تكون أول كافر به من أحل الكتاب كذا في الجلالين كذا في الجلالين أول كافر في مكة هذا أحل كتابنا تكتا أصبح من هذا يبنع علموه هذا ولا تكون أول كافر أول منكر مع العلم صار دا علمنا أول كذي آسوه. ده ده ده ده ده ده او چې دې کفر د مشري قانونا اپا جہل دی کپا علم دی او د جہل د وجه نه او د پوهه سر د علم نه دار کړی جواب ده. اول کافر په دمه کېږي سر د علم نه بےش بےمدار چې ولاته شته رو به آیاتي اته سمه له ادب سره په مقابلې ده به مقابله تي آیاتي عبي مقابله تي اطماني آیاتي تا سمه له په مقابلا د کتماند ای اتونو زمما کې چې کوم پښان د محمد رسول الله مبارک راغلي دي چې په تورات کې دا ټول سیفاتو نه ذکر دي تمام سیفاتو نه پیغمبر علی السلام ذکر دي او تاسو چې خلک راشي دا دا سړی چې د مدینه منوره ته راغلي دی دا پیغمبر دا غا نه بیا خیر زما نه نه نه نه نه دا څتر کیشنی دي دا د دسترګي تورې دي پئی تاسو راځه پسلا دا سیفاتو نه بدل کړکان نه اغه پګې خپل محراب کتابه او تا ورو به وشته ټول بدل کړم مې غصه دې بیا مې ورته دې درنه دا مانا دی قامتې وې دا خو کوم ډیرو کو دې کله به ډیر لاندې وې دې تور دې اتو شپونه بدل کو ما ته راپونه او تاسو ډارې باندې ما چې و خبرو پر باقي ته څه کار کرنا زه کټولې پکا شریجی او کنه ته په تو رات کې د حضرت مبارک د وی خټو بیان او چې وی خټې دلته کې دي کنه او لممدہ که وفردا که جمعه د حدیثو برترازي درې کس مې ختي پر خو دی شاه ترپ تر كونټي شوي دی نجاهد دی وی وی مسترفل دی هغه پراته دی سبا هغه وی خټوي او په تو رات شو دی خبره نو له حدا تورچه په بدل کو او ما خلې دی آیاتي بمقابله تي کثماني آیاتي په مقابله ده پټو نو د ایتونو زما کې چې کوم په شان ده حضرت مبارک راغلی دي سمنن قليلا عفزا حقيران لا سمن سمن ايواز او قليل سمن حقير دا معنا د چیلک پیسه مال نه نو کې نه دی ریوال سمنانه دي دا تمام دنیا په مقابله ده یو آیه ته کې اس حیثیتنه لدی دا سمن قلیل من سمن رهتن حقیرا یعنی څو او په کې کنه به قیمت به حقیقته قیمت مالا ایواز یسیر دتا سمن پمان دی ایواز دی او قلیل پمانه د څو د حقیر دی سپ کنه کډيري دی او کلي کې زیات تولیس په کې دی, دا طول سپکی دی. دا مانا دا دا. او وی یا یفتقو بدلتکه د وخبر وکوم درې مې پکې خیر دنه کوو ووبه وږه وی یا یفتقو نامه کې څه فتقو وی یا یفتقو مکهدا کبیلته ماوز نه عمل نه او ها اوس په زمانه وی لريګه ا امه کني خطاب او دې خطاب کې پرخوځداری چا خطاب د عوام او بنی اسرائیل سره او دا خطاب د غلمود او بنی اسرائیل سره دی نه فلا دا تکرار دی اوبل دارا چاغدکی پی ای هغه فرحبونه حالت کې سده رحبت تي او دلته کې تقوا دنه ولماوک تقوا وکنی نه ولماوک تقوا ویني هغه د عوامو کي ته دي او داسري د دا دخواس دا دي اگر چې باتي کس ان وی دي دا تاکید د ما کول دي ولیک هم دا خو چا ول چا تر دي هغه خطاب د عوامو بني اسرایو سره دي او دا خطاب د خواس د بني اسرایو سره چولما دي کې رحب ولګه چې یری توی دته تپوا پرېږره ته د پښتو مسالې نام شو باسیو مثلا مې وکړل دمه دار چې یاره قران یې ځی په تعلیم باندې دته په لښتو باندې او په امامت باندې او په دې خبرو باندې دا اوجر ته غشتل شي نه فکر کاوی نه دې کې دوه مزه به امام عزم رحمت الله عليه وسرد صاحبيننا احناق سلاسة دا وي چهو جرتا غشتل پا قرآن زیم بانده دي حرام دينا رواي امام سلاسة امام احمد بن حنبل امام شفیح امام مالك ويچ رواد لانا رواواد قرچا کرد لازا حدای خبركم يولو يا معمله دا قزت اللي صوت کی كتاب اللي جارا حدای پزان لكتاب اللي جارا دله مستقیل کتاب پیراغلی مخابر پکلی رجاتی میهمان یا زوندامه زبد دی او د حنا په سلا سوه چې قران باندې او په امامت باندې او په ختم لستو باندې په دې ټول او اجرت او په تعلیم د قران عظیم او په تعلیم د حدیث او په تعلیم د فقه باندې باندې اجرت حرام دی دا زمونږ قدمه دي هدايت ویل دي ته کتاب لري جا راکی چ متاخرین او احناف او دا ویل دی چې په دی زمون زمانه کې په امور دیني او کې په توراه او دا معلم دا قران عظیم یا معلم دا حدیثو یا معلم دا فقه او د اصول الفقه او یا دا فقه دی معلم کو لا شی او ځان لکټکې نو بیا بدکار نکيږي نو حفظ د قران عظیم او تعلیم د قران عظیم بزایش دی دی کنه دا نابدایشي نو زمونګه متأخرین او په زمانه د صحابه او د تابعین او د تبع تابعین او کې هغه د هغه کې د معلمین د قرانیزي مو او د فقها او د او د محدثین او د پاره دا وی د د بیت المال نن خامو قرار وا او که زمونګه په زمانه کې نشته دي نو اسره مونږ وایو چې د امامت باندې او دانګې په تعلیم د قرآن او د فقه او د او د حدیث او د باندې علا ولی زککدانالی نسبای علاک ندا پوک دیگه کنا دلی تعلیم مزایشی کنا چدی زیو کار کنا ندا باڑا کارگی جلک ولدی شرمنگ بل کار کوری شلا کم نہ کوری شی ندا لحدا پدق ایتباس ترسا ناروانا نامشوا ندا تا قرس ترسا کدا ما وے خدا تا تو تم شرام خبرے کوما صدا خبر و ورجی شکار دی چې چارت د دې عمر یې شه په دا اگر هغه لکه د ویش دغه را داساله باندې باندې ول ختم لته لې بي او 100000 درته ول 30000 بي د شروع وخدا 30000 یی را کړو ورته مرابانه خپل الله او هغه ختم د تبرک ته لپاره کووري جوړ کړي چې ما ته پته زفل ما ته هغه وخنه یاده ويها شپخ سواغشتل په قرآن جائز دی او لسروپه په ناروادي وی او خوې ته په دې عمل کې چې ولاتهشت ربياتي سمنا قليلا نو كثير خیر دی هغه به هم د قچه دا نام نه نفرت دي سړي سړي روان سره په سو ويا لکا او كناروادي نو ټولي ناروادي او کروادي نو ټولي رواادي دا تا په کیسه دا تقسیم وکړي په امامت باندې رواادي په او پر درس باندې غشتل روا او په ختم باندې ناروا که ک ناروا دی او ک روا دی ټول ناروا دی قائل بل پتل نشته دی چې دا پکې تقسیم او کچ پیمامت باندې صحیح دی او په درس باندې صحیح دی په مدرسه کې چې دی او په ختم غشتو ناروا دی خبرې بد یا روا دی یا کوله ناروا داسې پکې نشته چې په شها یو خبر پکې درې ما د انصاف خبرې وره مبتی شفی سے معنی دے کتر خو خیر اگلی کلی دی چه ددی مسئلے اگر چه پی نفسی دا مسئلہ احمدان او خدا دیا رام کی کدایات سره دیر دی تالو دی, دی. غولی دے دے که ویو چه سوک پا استدلال کے دا پیش کئی که نا چه ختم بانیخ پیشی اگشتل ناروا دی دا جحل دا, دا کافی دے نا چه دا خو مستدل بلکل ندے سوک چه معنی عیلم دی که نا رمانگا حناب چه نو ده پستدان کې پیچکړی ته خدای دا رم کې کېده پیچکړی یا ته قد بنی اسرایل علماء دي او د نبی له سلام سی په تو پټ کړ دا دې په مقابله کې سمن واغشت نو دا یا بالکل مستدل نه دی په دې مساله مګر چې په شاته څو ګره کدانې چدې آیات رده دې مسلې سره تعلق نشته دي خو ده بي النفسي حمزه ناغوي جما دغه تحقیق وغيرها کو ماجو کړ نه ده ماده دا یینوکه وغم 10 دقیقہ چیکرې دي او یو علامه شاملې کړې چې ختم دی سالې ثواب دی پدې باندې اجرت او په اتفاق د ايمو 44 ناروادې اجرت یې اجرت خوبې نه اجرت پیل اجرت څه ته وي چې دم موجر او د مستاجر په مابین کې تعین شي دا اجرت خوبې جن نه او کدا چې طالبې بوتلې دي التبوت طالب یره ز ختم کو ٹھیک او طالب وسرنت 70 کړی دي نه سوجرت وسره ویلی دي او کله ولو پیسی ورکی کله ولو ورنکی او وقا خیره چاګه کم کړی دي وکاند پستی یاد وکاله پستی هغه پدریم اور زم نه دی او دا خیرات کړی او دا خیرات تا چا ختم لستلی یاقه ته مورکې یو چا چا نه دی لستلی یاقه ته مورکې نا پدې کې هم څه خبره شته یا ورته پدې کې هم خبره شته نو سورجه خبره نجی دا پڅه وای کی چې کلا مقرر کو قران یزي نو خبره نجی چې په رکه نه اصل اور زر په بره کې مونږ دا کسان داږي او قران شریف په تختمو پېږي کنه او مونږ به سو غون نیم سو روپیا په خپل ما بین کلو دا حرام کار دی نهغه ته ثواب رسی او نه د حضرت کیږي نه د ثواب او دا ته په او دې باندې په پيګه او په دې باندې علامه شامی خپل کتاب کې اجماع د علما او نقل کړی اګه تبرک ته پاره زوی سنتي یا کور جوړ کړي دي تبرک ته یا د استشفاء ته پاره دي مريض چې پکړي دي استشفاء دا مریض دی بیمار دی او په دپ باندې دم واچوي قرآني زوی مول له دې استشفاء دي نو د استشفاء د او د تبرک ته پاره وعده کوي یاږي شوی دی یا چې کم دی کور جوړ کړي په دې باندې وروړه اسن روانه دا او پیسې علي ثواب ناروته بس تقات دوه خبر پکې نو پکې په دې باندې خبر یاد لري په دې کې چې نوري خبرې کول خندې نوري څنګه هغه خ... کول دي حن رحمت الجلال فرمایي بیا په درې میاه کې ولا تل بس الحق لبسته وي لبسه ففتح اللام سرا لبسته وي ما قتوي خلتوي اقول له ولا تلبس الحق او مخالف الحق شي منزل تورات تي شي منزلت تورات تي بدري ما بارك داري خان بالباطل ده باطل سرا كوي محرف تورات تي جدبي ما تعذيب کنه چې یو وخت تاسو جوړ کړو کنه تجعلونه قرفیس تجعلونه قرفیس وتکتمون الحق ولا تکتمون الحق په پټو دا په چا تطی دا وتکتمون په چا تطی تلبسوا دلان دلان دیږي کنه په چا تطی ها ولا تلبسوک پتلبسوا تلبسوک لا تلبسوک ته ونه وای پتلبسوا تطی دغره بینه چتکتمون دینونه وردلې درې کنا وانا تکتمون الحق او حق مپټوی جنات تجنا برسول الله صلی الله دی وانتم تعلمون تاسو پیګې چأنک اطمانه هو اسم عزی دا مې مفلوه شه چپټاول د نات رسوله اسم عزین لیکنه دی چتا تعلم دی وبیا پټه نو دا څو خبره ده بس راځه و اقیموا الصلاه و اتوا الزكاه و <كي> <تصفيق> اما تاسو ته مخ کې د سوره بقر په شروع کې چې انسان عمل کوي نو دا قسم لري یو ظاهری دي او بل باطینی. نو باطینی څه دی عبادت تقدي الذين يؤمنون بالغيب بما يملكون. آی عبادت التقدي او ظاهری دوه قسم لري یو مالی دي او بل بدني دي. نو درو وه یو قسمه عبادت ته واقی مسلات عبادت بدنی و ات الزکات عبادت مالی ادا دونه عبادت ظاهری شو ما کوم عبادت چو ظاهری شو ورکعو محرکین دا عمل باطنی ورکعو محرکین پېک کنه یعنی سلو معل مصلیین نو دا یو باطن سره ولګي دکنه دا, دا باطن سره ولګي را رکوخ کا تکیدو ته وی کنان دادا با سره سرو لگیتا کنان قرادی جی دے دکی او دو خبر تا وارا واقیم السولاتا معجمی حقوق حا و آداب حا او احتمام دماندکا وی سر د طول حقوق و دادابنا و آتو زکاة او زکاة ورکا وی مستحقین او تا او ورکعو مع الراکعین شبیر احمد و عثمانی سیب دی چپایو دین د ادیانو کې موس پجمعونو او د یهود په مانځته روکو نه وو خو دیوکا کوي نو اصول لګي د كونې لګي وګورئ دا منګه دا ټول تفاسیر کتلی دي کنه نو خو ما صفه و د ما کدار دا کتلی دی نو چې کوم خبره پکې ډیره قیمتي ده نو به تاسو دی پوه شو باندې چې د اس په اس دین کې موس پجمعاتو او د یهودو په مانځته روکو نه وو نخدا وتدا امرك جس چسو جسلوا مع الناس وركعوا مع الركعين يعني صلو مع الركوع جماعتا نس پر رکوع کوي تاسو بماند کې رکوع نشتا او بل په جمع کوي نسلوا مع المصليين يعني محمد صلی الله علیه وسلم چې محمد الله دې او د دوی مته د خبرې پکې را لکه نا هم پکې رکوع را تاسو بماند کې بر رکوع او امر بل پروشو لا امر بل فروشو کنشو دی در شروفیو ما تا تولو فا سوال روستانو یا ایتونکی امر دی پا مالو صالحو دا مانا شو ورکو ورکعو ندای سوالیو مع المسلیم دا ذکر دی جوز دی عمرات نصر کل دی سوالیو مع المسلیم وانا شریف پدی رکتی کنردی لئے اللہ او دا چې چکم دی جوز اعظم دی خسیدی یاد نکلا ولی زکر دوی پا ماندکی سجدشتا خروکو پا گنشتا د له خوشاله دي اوازه کارو چې د دې علماء ټول علماء په خبر لیکل دي چې د دې علماء د بني اسرائيلو خپلوان او هغه په سلام ایمان راوړي نه زانه به پټګ ورته یو اسمت علی مانیکا په انه حق او مشهورن په تورات دې په ایمان باندې کلب پاتیشا یو کلب پاتیشا په خدايه کنو کې حق دی اږي په پا ثابت پاتې شو مشهود په توات هغه په تیمان ملي یاره مون ته یو وزر دی مون ته څه وزر دي قالا دی غوړه کې خپل ته یی تاسو نه غل نه شي و ماته څه وزر غون دي دي وی مون ته څه وزر دي په یو مصلحتي ما لاندو ورو غبه وګورو وی مون ته څه وزر دي وزر نه اوس نه شي ته خپل څه پاتې کیږي په دې فیجی په پا څه فی پاتې کېدلې لالچ دنیاوی دی او بل جها یو مال پوکیدو اول او بل, بل تابع دا یاد درې وسره تا یو خبره کو ماډي رکیمتي مطلب یې کرکوي یو ثري مګه د پټکی وادي علماء خلق راتکنه او د خلق راتکته کی جو پورتکی جو پالار جو خلق اوس چې دل لا سور کو خمون به تابع شو کته به شو خو خدای دې دې خلما تکی حکتن کته کېدل نا صدیق اکبر او فاروق هغه هم پورته شو کته شو او سالر راغي پویږي کنه او د یمن باچاراغي او پن وی باچي ي پري خودو حضرت تعالی سورکو نا باچي ولخو کتن نن بزي پوري يادي کې په حديثو کې شوق وائل ابن حجر وائل ابن حجر د یمن باچا او باچي ي پري خودو حضرت تعالی فرق تن نن بزي پوري روايت پيش او کدی هغه بچا وینم هغه بطری وینم چې په جنډ موثنا نه تر دي پور تا کېده نه چی پور تا کېده عالمان وینم غختګي ګونیات یا طلب المال بل طلب الجاه دا دوه مرزه پکې پرتی د قوجه د جی ابو حيان رحمت الله علیه په دې کې لیکلي دي چې تمامه تبي کورو کې دا عبرت خبره وره هغه کسان چې خود رشيده خدایانو سجدي کولی او درېสาวاو او شپې ته خدایانه د بیت الله په مقاعدو کې درولیو هغه کې په زرګونو خلکو ایمان راوړ او علماو په يهودو کې عبد الله ابن سلام او ددیو سلور مرګر دي کپینځري د نمونه برته زوال او په نسوارو کې نجاشی او داغي او سوم مرګر دي ایمان راوړ دي انه اچان دي راوړي دا سمني کړی دي ابو حيان نکلي دي یو طلب الجاه بل طلب المال دې دوه خبرونه نکلي دي ابو حيان لیک دی وی کہ پاری که پا په زرګونو خلکو ایمان را وړي چې بوت ته سجدیل کولي پویږه نور ته سجدیل کولي او شعرا شعرا استوری ته سجدیل کولي ملائکه ته سجدیل او لونه جندې خه کولي وی چې په زرګونو خلکو ایمان را او دي د تخوونه یو طلب الجا دي بل طلبو المال دي او د دې علاج مرکب را روان دي الله د دواو علاج وکړي پویږه چې طلبو ختم شي او طلبو الجا ختم شي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 بر دي بر لأنه هو أصل البر ري بالبر و هو الإيمان بمحمد ولأنه هو أصل البر أصل لنه كم تقضي و تنصونا أنفسكم و تتركون أنفسكم و تاسو تركوه بالنفسنا و لا تأمروناها بالإيمان كل نفسنا ده ملزوم دي مرادتنا لازم دي وله ده ترسرا يالك إيه د تر سره وے مدا دا د نیشان تر ترق لازم دې کنه دې و انیشام د فلا تامرونا باليمان بمحمدن صلی الله وسلم او انتم تطعون الكتاب او تاس للکتاب د خدای او فیه الوعید عدم مخالفه العمل من القول یا ایوہ الذین آمنوا لیمتا قولون ما لا تفلون او پا آغی کی وعید دی پا عمل تعمل دا قولنا چا حمل دی دا قولنا مخالفت تنو پا دی وعید را غل دی کن در آغل دی اکیتاب املو لی افلا تاقلون تاسو عقل نغره او بیا جحان دی چاوالزان دی او بیا جحان د بل اصلاح کې او قبل اصلاح دا نیرہ دا ایمان غزالیب دی دا چی مثال دی چکه سړی د برشلاتین وخپل نکیدا قمق کللی او معنا داد ته جواد باندې او دا قمق کللی ورې د دې درس مشهادي چې دې د تللم نه نه وتی دې د ته مار نه نه او دې د بل نه مجد پکې یانه كلام ور نه دې غموکا نو معنا داد چرې قمق کل شرې دې دې آیات معنا داد وارو کها اوسې معنا رو مانا دا دا چوا ازبا په خپل واژہ عامن ضروري او دا معنا نه پا دا چې با دی باسه پځاتا واژ نه کوي موباین خما بوونن بیدو Tale ba pish a abo hayat ye usale ra de se wat ba so kai ya tare ba kai we na se ba at khaba asale kai che da dak lak we khan na da ba pa di duniya ke so kam pat ni shi لږی تدید مانانا دا ماناسدا تان ویبا بوی چې واعظ با پاو ګور واعظ با پخپل واعظ عمل کوي ضروری دا مانانه چې پاسې پچاتا دنه کېدوی ولې بنوي لا ته پدی ګور ته ګور جاهلی پاسکی ماته خبره د ایمان غزاډیو کړ کنه ګوره چې بل ته واعظ کوي بل ته نصیحت کوي پنا پیا دا معنی نه ته چې د می عمل مشته نو بلته به نه کینوی دا معنی ده یعنې وایې چې په خپل واده باندې عمل کوي دا ضروری دا دا نه ضروری چې پاسک پچاته د نیکه نه وي دا معنی په نه دي وو نه به یې ته کنه ښه شابه خو الله دې وکړي انشاء دا معنی ده اوس دا څه دي دا الهی مرکب او په وی کې ماتاتو تلبي جاه دی او بل تلبي مال دی نو تلبي مال په صبر سره ختم شي ولی صبر صبر شو قصمه دی وايي طالب صبر په لغت کې ستوي حبس ته وایي صبر په لغت کې حبس ته وایي او په اصطلاح حبس النفسي بس عم تک رهو منې کول د نفس دي هغه شاله چې دی بغن او بیا صبر په دې قصمه دی صبر سدی عل المصیبت تی دا مصیبت من جانب الله د ما ترسه دلی دی پدې صبر کې یو بل صبر د پتوان اط باندې دوام عل طاعت او بل صبر دی د معصیت نه چکه ګنا نه بامیشر پر ځان ساتي وګوره پدې صبر تر بته لږ مال که لربې مالو ابله لشی ولی دا سړی چې مال شحوات و طلبی نه اکثر د شهوات او د وجنه طلبی کنه نو صبر سره باغه شاوات خدمت شتنه او پمانځ سر بک خیر سو ختم شي طلب اجازه ولی پمانځ کې سدي هغه خپل ستا په بدن کې چې شریف اندام دی چې وجهه دا هغه دې په امزه کې خود چې خلک پی پیګ دی او سادي پی سټي کوي ردی نفس جاته پستی بلکته ردی نفس جاته پستیشتو ما پارسی لپدني وی پیګي ردی نفس جاته کته والی بلشتہ دې سر خیر سلا شي تسمن زيو اندابلا چې دې کله په دې کې د کمان سره پراتو کامل وو د صفاتو نه کنه په دې خطرش په الله خدای لې مدد حاصل کې واستعينو مدد حاصل کې په صبر سره نو پدیس ربا که خیری طلبی ما شی زائلشی او وصولا او پمانز سرا پدیس ربا حب جان زائلشی دکا پستی پا کیرا اللہ پا کوئی وَإِنَّحَا دا چاہت زمیرہ جیری صولات وَإِنَّحَا دا صولات إلا خنذه وركزه بتخبل الطلبه خبره اتا کوم هم ي مثال المجربه کنه او تجربه کام تاسو کاو دا وزختل طلبه خبر و بتا تا کوم نو بیا جواب کوم وان هذا مسجدي لكبيره دیر ثقيل دي إلا على الخاشعين پورتو کی کوم مگر په عاجزي كون کی او پجریدون کی د الله عز وجل څخه خدای نه یری کیلو خدوی ګران نه پدې سټیل نه دی او څه کوي بس راځه اګه د معنا د خشوع چي یو کنه یو او یو چې کوم دی خذو ده خذو چې دین او د او خشوع په قلبي ذات باندې اوسو سو خبرې کوم او شو پچی خشوع په قلبي او خذوع په جوارح او پدې د دلی پیش کومه دا چې باځه علماو د دې عکس ویلې کوي او زه په دلیل دلیل پېښ کومې فز ولت اناقهم لها خاضعين خزو د کفشوده او بګر دې سټو نه د دې لها دغه معجزې د پرچې د کوم معجزہ نادله کوم دا وګره په سور دې پاول کړي دی سورته شعرا پاول کړي دی فز ولت اناقهم لها خاضعين او خزو كون کېن خزو په جوار عد او خشوع دې نه د په قلب دې نه دا ده چ خضوع است استقامت قلب او خشوع استقامت قلب دوی دغه کله چ ندی او سوده دی په اکسم قایله دی درې ما خبره دا کومه په دې دیږي چې دا خضوع دا و کو خشوع دا خضوع دا او کو خشوع دا قدت لحلم مؤمنون الذين هم په صلواتهم خاشعون نو کدا خشود او کدا خزو دا سی اسل بس دا صفت اصل صلات دی کدا کمال صلات دی بس وایو چې دا صفت اصل صلات دا شرط اصل صلات دی کدا کمال صلات دی جمهور علما پدی دی سلوور والے امامان سلوور والے امامان پدی چې دا کمال صلات سی پد دا شرط کمال صلات دی اصل صلات نه او زمم پومات کې یو شو کسان نمونه تعالی مده خاګور دي معاذ ابن جبل په صحابهو کې صوفياني سوري په تابعينو کې صوفياني سوري او حسن بصري په تابعينو کې وی پدې قائل دي چې دا شرط اصل صلات بس مون بغیر ده دینه کې نه ادري کسان په دنیا کې دغری کسان ا دغری کسان او سړی صائم دي او غیبت وکړو جې ماته شو او مونږ څه وایو لکه چې غیبت وکړو نو ثواب کم شو کله روزه ماته شو ثواب کم شو ها الغیبت تو تطیر الصائما کنا الصائما. او تطیر الصائما روزه د روزه یعنی ماته یې نه کا او دی وی بالکل ماته د ځکه ان تم دا مطلب دې پدې نږدې کسان دې پدین او کله سړی وستو تعلمانو ته عام عتیره منسوخه ده پهومت کې وسړی دي چې هغه قائلت یو وسړی دی حدیثو کې راغلي دي شوقي محمد ابن سیرین معبر الرویا یا عتیره نته ارج په ځکنه درجه پمیاشکې کم قربانی کوي هغه او هغه په ترخه به ورکوډ منګا غره نه وې چې دتاسو محدثین نو لیکي حافظ ابن حجر د دې انده ته کوم دینو څو نس خانه ورسې دي نس خانه ورسې بلی چې اتیرا په اسہی باندې منڅه خښې وې دا خې دي نو له حاضر دی بجنه رضا نو ما به طالبې کتابې چې راخلې پاکر او جل چې واړو خدای پاک وی دي چې وین حاله کبیرت من الله الخشين به یا تکوسغان ملي خو وسو کنه چې جمی پاکي بدن پاکي د بازار او دسو کو پسرح شذره کا توک دام شواله خدای وی جاګران نه دا, دا خصه دونه ګران نه نو په دامه سب مجته نه اته خچاته مې غګ نه کوجی انا بس دی اخر کې په خدای په یکرم شواخی دکرا دی څنګه ګران دی دا یې ګران ده وا ان نه معذور القلب و ان علی صلاه سر د حضور القلب نه ل كبير د تون سخته خو لال خاشي <تصفيق> ر چې شو پهکې ونه بیا بګران لئ یا بسې ساني دخیر او نو اووارې پهل المریب کې ک دي چې سی راغې یو ن کې انسانو هغه به کو کو کو یو ور د په جاې مجد ک والات نه کوپې په جام مجد کې واللا دی په کې نه جاې مجد د کوپی چې کم مبارک جوړي هغې یو طرف را پرې یو در و کوه. او خلک د بازان دلیل یو سړی بس چې پس هغه پمانده ولادي او اړ خپل مارک کیږي شهاب الدین سروجی رحمت الله علیه ਵਿਚار ابي او ته یو دی پس پمانده راسپي او ناګني یو سړی راځي ویني ویاله کټه مسلمان ابي د جمعې به سلام مو کردو سلام مو کردو د جمعې ترا کردې غورږي کی هغه سلام وو او سلام یې وو وسې لی پی اوه ځکه چې د پر پراغړې د دو باندې الحمدلله بلی دې کافر شوی دې کافر شو هغه ورته ویاروره یع خدای دې راځم کې د جمعې پراغړې دو دومي ویلي وې زده پدې مانځه ولاړو ما او صلیبي حق ما موس کوو وې زده دې جمعې پدې غرب باندې نه مپې شوی نن نن میووی چې وا په دې ما نن در خلا مبارک منځ ادا کوو څه یوبله خبر راو حکم د دا تلشی تطارا ها یوبله خبره تلشی تطاره چې د تا توکمه تا هغه دالا عبد الله ابن زوبر مبارک فرمان ځبانه ولاړ پدې کې یو مار د برن مدینه منوره کې د ماران ډیر جات یو مار را پریوتو او د دې زوی چې کمید د خوا کې داسې دا پروت دی په کې ا زکریا رحمت الله علیه له د په خوا کې پروت دی او مار د هغه د مریانه توش قضې چې کېلې دې د دنیا خلق لانل. او غمارشت که او کولای او دې په مانځه غولاندی په مانځه بیا هم غولاندی او مزل لیږي وی پدې کې هغه خلک را لاله وی غمار شل سجلو کو بیا هغه چې سیخې ټوت کو دا غشم لای ور وږه مړ کو او ماشوم تخلاص کو بس خدای ته بچ کو لکه هغه ور نک هغه بس به چې کم دینو سلامي واره سلامي چې کله واره نو بیا خلک هم کلیو په مانځه ولاړو بس په دې څکار نه لره او خلک بیا پیدل هغه چینه نو به سلامي وړ يره بيد اخزي ته وي عبد الله بن زبير و ته يره بيد څه غوند نه راتل وې څه شور غوند غنو وې ته خدای بندوي دا زيب دي عثمان خپل بيته په دونه پېنه شوي يره وي خزي کزه په پېشوي نو دا موز به سم دا موز دي په دا سم مزوي کزه په دې امنګ باندې چې مټکینی نو خلایو ښهاله ماشه خلا تر کنار کا او بیا مچیلہ تر کنار کا دمبر لا تر کنار کا روځه شپره په دېوار یو شان کی کدا څنګه دې امند لا نو دا واقعي د شګران کار دی کنا وی ها اسمان تبستون په زم هم قتل اسان یو دا بلا گراني کدا څنګه دې چې کم دین یو ور یو بل د لري مخبرته مجنون جنون ولا ما جنون چې دې نظر لیلا پرږه کې روان دی او په دې کې چې کم دې ویو دا غا یو سړی په مانځه ولاندې داګه پمخ کېد نه غا سړی سلام ورکړي یاره مجنورې تپستر غوڼدي و چې ته زم ما پمخ کېتې شوې زوی کنه یو په مانځه ولاندې مې ته زم ما پمخ کېتې شوې تپستر غوڼدي وینې پستر غوڼدي به زنه پستر غوڼدي وی اکن په خوده وکګه دا پتا پېښوي ما زه د مجازي ما شو کې په عشق کې روان نه پتا نه او ایتر وزم حقیقی ما شوکی پا عشقی پا ماتیشوی لا تا موز دی بی لا موز مکو دی بلکان او بس دی دی دی بیاغ مولا سے بی دی آن اہم پی گی آن کس کدر نماز نمی نبی نت جمال دوست آن کس کدر نماز نبی نت جمال دوستو پتوان ہمی دی ہم کی نمازش قدا کوند چې خدای دې پکېونه لیتنه تا ته پتوه درکوم چې مونږ دې راو کړو ته ته هیڅ نه زمونږه مزوا کوي ګران کار دي خدای اي خدای بم معافي کوي کا خيره الله ته معافي کوي خمن کوي ګران دي دا کدا اي مو اربو دا مزب دي چې دا کمال اشارات دي جو وي انها او دا منزو مع حضور القلب لكبير تنل على الخشي بس د دې صفت خله گئی الذين دا خاشعين لا كسان دي يظنون دا غزونی منطقي نه دی قرآني ديږي بلکې غزون دي دي علاقه چې دا ملاقات په زمونږه د خدای سره کوي چې خدای ته راځي کیو په آخرت کې حساب کتاب وکأي نو دی باندې غزون په کار دې کې اعتقاد په کار دی روان غزون په کا دي نه کاږي نه کوي کې نو دا غزونی منځ کې نه ديږي دا غزونی منځ کې نه دي بلکې دا غزونی قرآني کې چې پمانه دی یقین نه بلکې علما د لیکلي دی چز زون مشترک دی په مابین د شک او د یقین کې دلته په مابین دی یقین دی زموږ دا خبره واخله چې ژوند سده دا ژوند ټکي چې دی کنه د د شک او د یقین په مابین کې مشترک دی دلته په معنا دی یو قینون دی یظنون چې یقین کوي چې انهم ملاقاتو ربهم وانهم الیه راجون چې دې ملاقات کون کیږي خپل پروردگار سره او دې راځي کې دن کې دې خدای سره الله وبته تپوس کې د دنیا د جوند نو دې دې باندې ګران نه دي بده باندې پس سوال لا دی چې بس پر دې بس کو کوخه چې دات دې کنه د ملاقات او د رجوع په مابین کې سفر ته چې و انه ملې راجعون نا په ملاقاته رب به هم باندې عادت دي دې کې سفر نو تفسیر مدارک کلا فرق کار خکار کړي د برچانه ځخاره کړي برچاپ کې اله سره خبره نه کړي اغه دا دا چې د ملاقات نو مرات پدې سره رؤیت تواجبتاله دی او انهم اله راجعون سره مطلق جزا ده پندیو ک کوي نه ملاقات ربهم پدې سره ملاقات تخ دی او انهم اله راجعون پدې سره مطلق جزا ده یا بني اسرائیل اذکرو نیامتی اللتی انعنتو علیکم وانی فبلتکم علی العالمی صدق اللہ العظیم یا بني اسرائیل اذکرو داد چوالی تر آخر دپاری پوری چون پتک که الفاظ سرا دا دعوایه ته نه د شپاری کې به هم نقل شوی دی دلته روان ده په مقصد باندې کې واغزه کې ببا تدی شعر په تلاوت کیږي بیا بېمانه نه کیږي دا دعوایه ته نه لټم راغلی دی او پدې ځکه دی د دې نشپختما قبله هردا دي چې دا پرمې کوم رکوچ کې راشي او شایغي یو غنټه تقریبا بیان شو کوایته نو هغه اجمالی خاکاوه دا داوی تفصیل دی نو دا تفصیل بدل اجمال او قافی زهنی قران زم په پا اخیری پړیده بلاغت ولاردې جوړ زده اې څو تفصيل باد لجمعار دا په دې اړه وخبر شو به مخبر دا چې یا بني اسرائیل کې تکرار د نه دا و شو زرک علی طول الفصل مابین کې لوی فصل تیر شو نو تکرار د نه دا و شو د نه دا